Capitolul 13 De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragostea nu am, făcut uramă ramă sunătoare și chimval răsunător, și de aș avea darul prorociei și tainele toate le cunoaște și orice știință și de așa avea ta credință încât să muți și munți, iar dragostea nu am nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de ai da trupul meu ca să fie ars, iar dragostea nu am nimic nu folosește. Dragostea îndelungi rabdă, dragoste este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toatele suferă, toatele crede, toatele ne dăjduiește, toatele rabdă, dragostea nu cade niciodată, că despre prorocii se vor desfința, darul limbilor va înceta, Știința se va sfârși pentru că în parte cunoaștem și în parte prorocim, dar când va veni ceea ce e săvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desfința. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului, că și vedem acum ca prin oglindă în ghicitură, iar atunci, față către față, Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin precum am fost cunoscut și eu. Și acum rămân acestea trei, credința, nădejdea, dragostea, iar mai mare dintre acestea este dragostea.